السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا أقبط للمتاقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق رب العالمين وعلى آله وأسحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافته علينا بما عرفت العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت حزن سهلا بقدرتك يرهم الرهم اللهم ربي أرنا الحق حقا فارزونا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزونا إشنابه اللهم ربي إشرح لصدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي أما بعض Əzləri, keçən dərsimizdə Allah-ın kəlam sifətindən bəhs elədik, o mövzuyu bitirdik. Ondan sonra gəldik, dayandıq, oradakı e, gövhər, cisim, araz bunları da izah elədik, səhif eləmirəmsə, elə deyilmi? Bəli. Və ondan sonra dedi ki, İmam buyuruq ki, e, Allahın Quranda vəzif elədiyi kimi sifətləri var, və o, Quranda necə deyilirsə elədi və biz onu Quranda deyildiyi kimi qəbul edirik orada qalmışdıq oradan davam eləyəcəyik dərsimiz e, xüsus edir qadın əli, bu yəni, qapalıdır davamlı olmayanı ecəzə veririk əvət hə. evet. ona görə oradan o mövzuru təzdən götürüb davam eləyirik, çünki o keçən dərsimizdə tam bitirə bilmədik وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا يَدَكَرَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ لَهُ سِفَاتٌ بِلَى كَيْفٍ İmam buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın yedi var, vəchi var, nəfsi var, necə ki, Qur'an-ı kərimdə zikr olunub, bilə keyf, keyfiyyətsiz, necəsiz, biz bunun olduğuna inanırıq, qəbul edirik. وَلَا يُقَالُوا يَدُهُ قُدْرَتُهُ Allahın yədi, Allahın qüdrətidir, deyilməz. Av ni'mətuhu, ni'mətidir, deyilməz. Liənə fiyhi ibtalus sıfə. Çünki belə dediyimiz zaman Allahın bir vəsfini iptal eləmiş oluruq. Yəni, Allahın bir vəsfini dəyişmiş, Allaha başqa bir vəsf ətfiləmiş oluruq. İmam bununla nə demək istəyirəcədər? Yedullah dediğimiz zaman Allah'ın qudreti başa düşmür. O Yədullah Allah'ın zatına məxsus bir vəsfdir, bir sifətdir. Və Qur'anda necə yazıbsa elədir və biz Qur'anda necə yazıbsa elədir və biz ona o şəkildə inanırıq və keyfiyyəti necədir? Allah'ın yedi necədir? O haqqında olan sualları Nədir? Qəbul eləmirik. Çünki Allahın vəsfini, Allahın sifətlərini insan şuuru başa düşəcək səviyyədə deyil. Amma, inşallah, qarşıda da oxucuq, onu görə çox geniş dayanmıram üstündə, qarşıda görəcəyik, bu gündə əhl-i sünnət və cəmatın imamlarından olan imam əşərini və imam Maturudini təəvildə günahlandırdılar dedilər ki, onlar əhlis sünnətin imamlarının görüşlərinə zidd olaraq Allahın yəd kimi sifətlərini tə'vil elədilər. Bilmiş olasınız ki, əzizlər, İmam Əşəri və İmam Maturidi sadəcə Yo. Yo, yəqin ki, qapalı dərslidir. Üzür istəyirəm. Sadəcə Ee, imam o yerdə təvilə gedir ki o yerdə təvil caiz olur o yerdə təvil caiz olur əgər o yerdə təvil eləməsə o zaman müşəbbihənin və yaxud mücəssimənin sözü gerçəkləşmiş olur müşəbbihə və mücəssimənin sözünü Çürütmək üçün, onların əqidəsinin batil olduğunu meydana çıxarmaq üçün imam zəruri halda təvilə gedir. Amma inşallah indi bundan sonra imam əşərinin əş də əqidəsini oxuyacaq, onun da bir kiçik bir əqidə risaləsi var. Orada yazır, İtikadımız ənə ləhu yədun, vədşun və nəfsun bilə keyif. Eyni İmam Ebu Hənfənin ifadəsidir. İtiqadımız budur ki, Allah subhanahu wa ta'alanın yədiyi, vəciyi, nəfsi vardır, keyfiyyətsiz, necəsiz. Bunu gizlədib, bu eytiqadı, bu düşüncəni üstünü ötbastır edib, imamı təvildə ittiham eləmək imama bərdandır. Ondan sonra rəhməhullah davam edir. Və huvə qovlu əhlül qədəri Vəl-i'tizəl Bu, qədəriyyə və mütəzilənin sözdür. Hansı söz? Allah Ta'alanın yəd-nəfs vəcq kimi vəziflərini, qüdürət və s. nimət kimi neynəmək? Təbil eləmək. Həqiqətən də, ezdər, mütəzilə və qədəriyyə bəzi ayələri, Allahın bəzi vəziflərini sonradan var oldu deyə izah edirdilər. Baz vəsfələrini də nəyin Bu şəkildə qudret və yaxud başqa nemət və sakit mənalara yozurdular. Zərurətsiz. Heç bir ehtiyac yəni adam götürürdü, a yani bu şəkildə izah eləyirdi. Allahın ə, ə, bu şeylər bu kimi vəsfləri ola bilməz deyirdilər. Bunların da problemi nə idi? Səslənmə. Yə Vəcq deyə, nəfs deyə Allah subhanu və ta'alanın özünə ətfilədiyi bu şeylərin səslənməsi onları iştibaha salırdı, dolaşıqlığa salırdı. Ona görə də onlar Allah ta'alıya bu şeyləri ait eləmirdilər. Nəticədə də nə olurdu? Allahın hər hansı özünün özünə ətfilədiyi, özün özünə aid elədiyi bir vəzfi iptal eləmiş, yəni ləğb eləmiş, ortadan qaldırmış olurdular. Ona görə də qəbul olunmadı, rədd olundu. Və ləkinnə, bax imam burda, Və, i̇zah edir Və ləkinnə yəduhu sıfətun bilə keyif Bax, başqa şərhə girmir Və ləkinnə yəduhu sıfətun keyif Lakin bizim görüşümüzdə bu dükü Allah subhanə və tealanın yədi Onun bir vəsvidir necəsiz Və qadabuhu və rədəhu Min sıfətəni min sıfətihi taala Bilə keyif Allahın qəzəbi və rizası. Allahın qəzəbi və rizası da Allahın bir vəsfidir. Amma bu da necəsizdir? Bizim qəzəbimizə oxşamaz. oğlunun ağılına gələn bir şey Allah subhanahu wa ta ta'ali ait olabilməz. Sadəcə Allah subhanahu wa ta ta'ala özünü bizə bu şəkildə tanıdır ki, onun rizası var, qəzəbi var. Biz də bilirik, onun rizası var, qəzəbi var. Amma rizası necədir? Bilmirik. Nə də araşdırmaq? Əhl-i sünnətin mövqeyi budur. Xələq Allah ta'ala əşyə lə min şey. Allah ta'ala hər şeyi heç nədən yaraddı. Keçən dəfə cövhər, araz və cismin və şeyin nə olduğunu izah eləmişdik. Şey dedik nədir? Hər şey, ağlamıza gələn hər şey. Cövhər də şeydir, araz da şeydir. Cisimdə şeydir, hər şey şeydir. Və kainat da, mövcudat da bu üç şeydən ibarətdir. Cövhər, araz, cisim. Cövhərin bir rəşməsi cisimi meydana gətirər, cismin də meydana gəlməsindən sonra müəyyən bir arizi, arazi, yəni sonradan var olan, keçici olan, dəyişilə bilən bir vəssi meydana çıxardı. Onu da keçən dərsimizdə izah elədik ki, cövhər bu saat insanların dediyi nədir? Üçdür. Proton, neytron, elektron. Bu, cövhərdir. Niyə? Çünki bunun, bundan o yana bölünməsi hələ elmi suretli tam dəqiq təsdiq olunmuyur. Doğru da fiziklər deyirlər, amma bu tam təsdiqini tapmayıb. Ona görə bu üçü nədir? Cövhərdir. Üçünün birləşməsi cisimdir. Ən iqtidadakı. Cismin ən bəsit, ən sadə forması üç cövhərdən formalaşmasıdır, yəni bölünə bilən olmasıdır. Ondan sonra cism böyüyür, nəhə, gözümüz görən dağda cismdir, o da nədir, cisim hökmü daşır və bölünən hökmündədir. şey dedi ki, bunun hamısını əhatə edir və Allah Subhanehu ve Teala hər şeyi heç nədən yaradı. Sadece ol dedi ve oldu. وَكَانَ اللّٰهُ fil فِي الْأَزَلْ بِالْاَشْيَى قَبْلَ كُونِهَا Allah subhanahu wa ta'ala eşyanı, şeyi yaratmazdan evvel alim idi. Bunu belə izahir ya yazızlar. Allah subhanahu wa ta'ala hakkında değil, özümüz hakkında alim idi. Ne demə istəyirik onu? Ve Allah'ın mesele daha alidir, daha ucadır subhanahu wa ta'ala. Yüz il bundan evvel, 20-30 il bundan evvel, insanların şuurunda, elminde bu telefon kimi bir şey var idi mi? Cip telefonuna gelir söhbəti. Yok, bilmediler. Cip telefonu diye bir şeyin ne olduğundan hiç yasın haberi idi. Ve zaten bu mevcud da değil. Hele telefon mövcudu oldu, üzere çıktı, insanların bu telefon hakkında eğilimi meydana çıktı. Eledi, öyle değil, insanlar telefonu bilmeye başladılar. Telefon yokuydu, telefon hakkında elim de kompüter Kampüteri yokuydu, kompüteri hakkında elim de yokuydu. İnternet yokuydu, internetin hakkında elim de yokuydu. Kimin için? İnsan için. İnsan bir şey var olduktan sonra onun hakkında elim sahibi olur. 20 bundan evvel hiç şes internet diye bir şey bilmezdi. Ha, ama Allah subhanahu ve teala'nın elmi bile değil. Allah subhanahu ve teala'nın ezeli elminde var idi ki insanlar internet, telefon diye bir şeyler düzenleyecek. Şimdə çatdım, inşallah. Və huvə əlləzi qaddərəl əşyə və qadahə. Ona görə də Allah-u Teala hər şeyi əvvəlcədən təqdir elədi və həyata keçirdi, qəba elədi. Qəza və qədəri burada qısaca izah eləyəzlər. Qəza allah taalanın Teala'nın olacaq şeyləri əzəli ilmi ilə bilməsidir. Səhif dedim qədər. Qədər, Allah taalanın olacaq şeyləri əzəli elmində bilməsidir. Qədərin tərifi budur. Qədərin tərifi budur. Qısa tərifi. Allah taalanın əzəldə olacaq şeyləri bilməsidir. Qədər qəza Allah taalanın elmində mövcud olan şeyin üzə çıxmasıdır. Ona görə deyirik qəzavu qədər, yəni qəzavu qədər, e, fars dilində qədərin meydana çıxması, qəzavu qədər, həvə və həvəs, belə şeylə deyə, yəni bu bir-birinə ətf olunur, izafət dərlər buna, fars dilində də bar o şey, nə isə siz onların maraqla yormuyum, e, qədərin meydan açması. Qəza bu qədər qədərin meydan açması, qədərin üzə çıxmasıdır. Ona görə də bir insan bir insanın 70 yaşında dünyasını dəyişməsi Allahın əzəli elmində qədərdir. Ta ki hər bir insanın həyatını dəyişməsi, ölməsi Allahın elmində qədərindədir. Qədərdir. Və gəlib o insanın 70 yaşında dünyasını dəyişən zaman qəza olur. Artıq biz bilirik. Ona cədə də deyirik ki, Allahın qədəridir. Ha, artıq qədəri bildi ki, bu adamın haqqında qədər nə idi? 70 yaşında ölmək. Va? Qəza qədəri nə idi dedik? Bilinməsidir. Hər ikisini Allah yaradır. وَلَا يَكُنُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَى شَيْءٌ إِلَّا بِمَا شِئَتِهِ وَا اِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ Ne dünyada, ne ahirette. Allah subhanahu ve teala'nın meşiyəh isteməkdir de sizlər. İstemək. İrade başka şeydir. İstemək başkadır. Birbirine oxşar ifadelerdir bunlar. Meşiyəh istəyidi. İstəh, iradenin həyata keçirmək vəsfi olmadan olan şəkilidir. Sadece adam mücərrəd olaraq istəyir. Həyata keçirməyə əzməyənir. İstəh budur. Bir şeyin olmasını istəmək. Həyata keçirməyə əzməyəyərsə, o zaman o iradə olur. Allah subhanahu va teala bütün bu şeyləri, qəzəri və yəni axirət və dünyada baş verəcək hər şeyi istəyindən bax istəyindən elminlə qəzası ilə var elədi. Yəni bütün bu şeylər Allah Taala'nın yəni dünya və axirətə olacaq şeylər Allah Taala'nın Elminlə, isteyinlə, qəzasınlə, qədərindən həriç dəyil. وَكَتْبُهُ فِي الْلَوْحِ الْمَحْفُزِ Hemçinin Allah dünya və ahiretdə olacaq her şeyi lövh-i mehfuzda yazmışdır. Ve yazısından həriç əşinə yoktur. Alın yazısı der ya, budur. Yazılandan başka bir şey olabilməz. bil كَتْبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُقُمِ Bakın azizlerim. Ama Allah-u olacak şeyleri lövh-i mevhuzda yazması vəsf olarak yazmasıdır. Hükm olarak yok. Necə? Allah-u Teala bu şey olacak, o şey olacak, o şey olacak diye o lövh-i mevhuzda yazar. Amma bu o demək değil ki mütləq olacaq. Ha, bak burada birinci məsələ var. Deyişən qədər məsələsi. İnşallah onun qədəri geniş kitablarda şəhərindən oxuyan da haqqıda danışaraq, dedi ki, qədərin müəyyən bir dəyişən nəy var? Şəkili var. Amma son nəticə qədər dəyişilməz. Bunu azıcık bir şey edeyim sizə. Bir insanın qədərində yazılır ki, bu insan gedib söz misalı filan yerdə oxuyacaq. Filan yerdə oxuyacaq. Bu qədərdir. Onun altında iki qədər var, deyişən qədər. Bir yazır, bu insan əgər gedib filan yerdə, filan məllimin yanında oxsa, gedib filan inüstudda oxuması çox asan olacaq. Bu qədərdir. İkincisi, bu insan əgər gedib filan məllimi seçməyib, onun yanındakı məllimi seçsə, Gedib filan inüstudda oxuması çox çətin olacaq. Bu da qədərdir. Seçim ixtiyarı insana verilir. Əgər insan gedər, bu müəllimi seçərsə, asan yolu seçmiş olur. Qədər dəyişməz deyirik. Son nəticə dəyişmir. Amma birinci, ondan əvvəlki qədər nə oldu? Dəyişdi. Bax, qədər bu şəkildə dəyişir əzidər. Və burada da söhbət ondan gedir ki, Allah bunu hökm olaraq yox, Vəsf olaraq yazıq, ləvhü məfuzda. Və ləkinnə, bir də okuyuram, kətəbəhu bil vəsfi, lə bil hükm, vəl qadə, vəl qədər, vəl məşiəh, sıfatuhu fil əzəl, bilə keyf. Allah bunu, ləvhü məfuzda, hükm olaraq yox, vəsf olaraq yazdı və ondan sonra davam edir. Qəza, qədər, məşiət Allah Taala'nın keyfiyyət verilmədən, necəliyi soruşulmadan olan vəsfidir. Ya'lamu'llahu al-ma'tuma fi hal adamihi ma'duman. Allah Taala olmayan ma'dum Mövcud, ha? <gülüyor> mövcud olmayan şeyden zilerim. Meadun mövcud olmayan şeyden zilerim. Mövcud yok. Değil. Bak. Size bir izah edeceğim bunu. Hiçbiriniz evli değilsiniz. Değil mi? Aha. İnşallah evlenende evlatlarınız olacak. İnşallah. Bu saat evlat var mı ortada? Yoktu. Bu saat sizin evlatlarınız me'dumdur. Yoktur. Mövcud değil. Hiç şuurda da yoktu. Nece bir evlat olacağını da bilmirik. Ümniyetle olacak mı olmayacak mı? Allah bilir onu. Allah birine evlat verir, birine vermir. Allah şimdi sizden inşallah gayri evlatlar versin. Onu da bilmirik. Ama Allah subhanahu ve teala onu bilir. Bu, mədum halında, olmayan halında bilir. Bilmirəm, başa düşə bilirsiniz Allah subhanə və teala onu olmayan halında bilir ki, o yoxdur. Yani o, biz bilmirik, biz bilə bilmərik. Var mı, yoxdur mu? Sadəcə bir söyləyə bilərik, deyə bilərik, zənn eləyə bilərik, cuman eləyə bilərik. Bu, elin deyil. Elm qəti şəkildə Bilmehtir ne nedir? Ve onu Allah bilir. Olmayan şeyi olmayan halında bilir. Bu defa geliyen Allah'tır. وَيَعْلَمُوا اَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ اِذَا اَوْجَدَهُ Hemçinin Allah subhanahu ve teala olmayacak şeyi var eleyecekse, vücuda getirecekse nece olacağını da bilir. Yok olmayan bir şeyi Allah nece var eleyecek, nece vücuda getirecek ve o nece olacak onu da bilir. وَيَعْلَمُ اللّٰهُ الْمَوْجُودَ ف۪ي حَالِ وَجُودِهِ mevcudan <مَوْجُودًا> Allah subhanahu ve Teala mevcut olan şeyi mevcut olduğu halında da bilir. Bakın indi azizde biraz daha izah elemeye çalışan inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala bilir ki, söz misalı, Məmmədin uşağı yoxdur. Və o uşağın olmama halını olmaması halında bilir. Amma bunun yanında da bilir ki, Məmməd, söz misalı, 25 yaşında evlənəcək, o 25 yaşında evlənəndən sonra onun bir qızı olacaq və yaxud iki oğlu olacaq bu şəkildə. Allah bunu da bilir, bunu da bilir. Meadumu mədum halında bilir. O mədum məvcud olacaqsa, o necə olacaq onu da bilir. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاءُهُ Bu, yok olan, sonradan məvcud olan, ahırda yok olacak, fena olacak, boşa, yani aradan gədecek. Onu da bilir Allah subhanahu wa ta'ala, o necə boş olacak, yok olacak. Burada, azizlər, bir şey mənsizə deyim. Allah ta'ala yeri göyü yaratmazdan əvvəl yer kürəsi var idi mə? Yox idi. Allah bilirdi ki, yer kürəsi yoxdur və o yoxluq necədi onu da bilirdi. Sonra bunun yanında Allah bilirdi ki, bir planet bir kürə düzəldəcək, yaradacaq və onu nə şəkildə yaradacaq onu da bilirdi Allah ta'ala əzəl elmində. Və həmçinin Allah Subhanehu ve Teala qiyamet kopanda bu yerin hali ne olacaq, şəkli necə deyişəcək, necə yok olup gədəcək onu da bilir ezəli elində. İnşallah başa düştümüz. وَيَعْلَمُ اللّٰهُ الْقَائِمَ fi حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا Allah Teala ayak üstə olanı ayak üstə olan halı ilə bilir. Yəni ayaq ustolanı ayaq üstdə bilir. Va izə qə'ədə faqad aləməhu Oturanda oturduğu halından bilir. Va fi hali qu'udihī min geyri an yataqayyara ilmuhu. Hə əzdər. Qaa'id Ha, və zəka Allah Taala bir insan oturarsa, onu oturduğu halında da bilir ki, o oturubdur. Min en yataqayyara ilmuhu. Ha, bütün bunlar Allahın ilmində bir dəyişiklik meydana gətirməz. Məsələ budur. Son cümlə budur. Son nəticə budur. Allah Subhanahu va Taala'nın bir şeyin hakkında bildiği, yokken bildiği, var olacağını bildiği ve yok olacağını bildiği. Bütün bu elmi Allah Subhanahu ve Taala'nın ezeli ilmindedir. Yok olanda yok olarak bilir, var olanda var olarak bilir. Ondan sonra aradan geçtiğini de aradan geçtiği şeklinde bilir ve bütün bunlar Allah'ın ilminde bir değişirilikliş yaratmaz. Değişiriliğe sebep olmaz. Biz böyleymi insan oğlu böyle deyinizler. Subhanahu ve Taala Ben sadece bunu izah etmek, başa düşmek için deyirim. Allah'ın başa düşülmez olduğunu, Allah'ın vasfının insan vasfının tamamıyla farklısı olduğunu, ziddi olduğunu demek isterim. Bakın azizler. Bizim yaddaşımızda, alnımızda ve beynimizde, şuurumuzda diye ki babamız var idi. Elle de değil. Babası sağ olanlar məndən inciməsin. Gəldi bir gün babamız dünyasını dəyişdi. 10 il sonra, babamız dünyada olanda babamızı bildiyimiz hal 10 il sonraki bilimiz eynidirmi? Əbədən eyni ola bilməz. Sifəti yadımızdan çıxır, səsi yadımızdan çıxır. Elə deyilmi? Danışdığı sözlərin çoxu yadımızdan çıxır. Artıq bizim elimiz nə nə oldu? değişti. Babamız hakkında bizden bir şey soruşsalar belki de, belki de yok hakikaten biz onu tam vesf edemeyiz. Yerişine təri idi, danışıq nətəri idi? Hə belə bir şeydi, yakın bir şey idi deyə təxmini vəsif Çünkü bizim elimiz dəyişəndir. Ama Allah subhanu ve teala'nın elmi değişmez. Aw yuhtisa lehu ilmun. Həmçinin Allah subhanahu wa ta'alanın sonradan bir elmi də meydana çıxılması. Bunu dedik, evvəldə də de dedik. Biz gələn ilməsə bir şey çıxanda bilecik ki, yeni bir şey meydana çıxdı, onu da bilecik. Yəni dinə deyil. Amma Allah ta'ala da belə bir şey də yoxdur. Allah sonradan Allahın elmində bir yenilik də olmaz. Necə ki Allah subhanahu wa ta'alanın elmindən heçinə naqısı olmaz? Həmçinin Allah subhanahu wa ta'alanın elmine əlavə bir elm də, Və ləkinnə et-təqayyür vəl-iqtiləf yuhdüsü indəl-məhlukin. Amma değişme və müxtəliflik mehlukların değişmesi və müxtəlif şəşrə düşməsindən olur. Xələqəlləhül xəlq səlimən və buradan üçün yeni cümləyə başlayırıq. Xələqəlləhu-l-xəlqə səlimən minəl-kufri vəl-imən. Allah subhanəhu və teala insanları məhlugatı küfür və imandan səlim olaraq, yəni boş olaraq, azad olaraq, belə deyə bilərik. Küfürsüz və imansız. Küfür və iman vəsfi olmadan yaraddı. Xələqəlləhu-l-xəlqə burada nəzərdə tutulur ki, insanlar, cinnlar və Kim? Meleklər. Meleklər. Meleğin küfrü olmaz ama imanı var. Ona görə də Allah bunları küfr və ve iman vəsfindən azad yaratdı Ne küfrəri yox idi, ne imanları. Thumme khātəbəhum Bak, önəmlidir. Artıq onlara ixtam elədi. Xüsusilə insanoğlunun həqqində danışacaq. Thumme khātəbəhum Sonra onlara xitab elədi. Yəni, müraciət elədi. وَاَمَرَهُمْ Ve onlara emirler verdi. وَنَهَاهُمْ Ve qadağannar verdi. فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَاِنْكَارِهِ وَاَكُحُودِهِ بِخُذْلَانِ اللّٰهِ تَعَالَ اِيَّهُ Allah Teala'nın onu hezil etmesi ilə küfr etdi ki Allahın əmrinə itibar eləmir, ona itaat eləmir, onu qəbul eləmir. Neylə? Öz əməlinlə, öz feilinlə. Bir məxluq Allahın əmr və qadağanını etiraz elədi, öz əməli, öz inkarı Allahın xəzlanıla. Xuzlan və xazlan Allahın aşağı salması. Allahın belədəki qiymətsiz eləməsindən. Və men və əmənə men əmənə. Fə'lihi və iqrarihi və təsdiqihi. Bi təvhidillahi təala iyyahu. İman eliyəndə Allahın əmri və qadağanlarına neyniyen oldu? Əmel eliyən. Əmrini yerinə yetirib Qadağanından qaçan, bunu iqrar, qəlb və təsdiqinlə göstərən. O da insanın iqrarda, təsdiqdə hər ikisi insan feyillərindədir. İnsanın qəlbində, ərəb dilində əfəal-ül-qlub dərlərəzlər. Əfəal-ül-qlub qəlb əməllər, qəlb feyilləri. İqrar onlandır. İqrar, iqrar. Ha, təsdiq üzü istirəm. Bəli, təsdiq iqrar dildədir. Yoxsa məni çaşdırırsınız? Da, mən? qalbi ilə təsdiq eləyir, dili ilə iqrar edir. Bəli. Hə, iqrarla təsdiq eləyir. Bu təsdiq qulubul əf'alul əf qulubtdandır, qalb əməllərindən. Bu da sahibi insandır. Yəni insanın feilidir. Ona görə də bir insan qalbi ilə təsdiq, dili ilə iqrar eləyə Allah'ın müveffək eyleməsindən. Allah müveffək eyleməse, bir insan onu bacarmaz. وَنُسْرَتُهُ Allah'ın küməyindən. لَهُ اِخْرَاجِ ذُرْ... وَلَهُ اِخْرَاجُ الذürriyyətə ədəm aleyhissaləm min sulbihî fecəaləhum aglen fekhātabəhüm. Allah Teala'nın Və nusrətuhu ləhu ixrac zürriyyətə Ədəm əleyhissaləm min sülbihi təcəaləhum uqələ Əu əqələn, burada həmzə nədir? Uqələ deyək, da həmzə düşmüş olsun. Uqələ fəxatəbəhum. Allah-ı Teala Adəmin sülbündən, Adəmin belinlə onun zürriyyətini çıxardıb onlara ağıl verib ağız sahibi eləyib onlara xitaq eləməsi onların nədir? müsyrətidir. Onların onlara dəstəkdir. Onlara dəstəkləyir Allah bundan. Və əmərahum və nəhaahum və onlara əmr verdi və qadağan elədi. Fəəqarrū lehu bir-rubūbiyyah. Uz çıxanlar Allahın Adəmin belindən çıxartdıqları ruhlar, yəni bütün qiyamətə qədə gələcək insanlar, nə dedilər? Aqarru ləhu bir rübubiyyə. Allahın onların Rəbbi olduğunu iqrar elədilər. İqrar elədilər. Rübubiyyət sifəti deyir ki, Allahın onları yaratması, xəlq eləməsi və idarə eləməsi. Bunu iqrar elədilər. و كان ذلك منهم ايمانا هو onlar tarafından iman idi fehum yuladun ala tilka al fatra ve onlar hemin fitret üzere anadan olurlar burada küfür var əzizlər ebeden burada küfür yoxdur Allah subhanahu ve taala Adem aleyhisselamın belindən çıxartmış olduğu qiyamətə qədər gələcək olan insanların hamısı orada Allah'ı tasdik elədiler. Allah'ı onların rebbi olduklarını ikrar elədiler. Ona göre orada küfür yok idi, olmadı. Necəki mələklər də e, e, illi yani melel elyin bunu ikrar edənlər onların da küfrü olmaz. Baxın əzizlər, ruhun küfrü yoxdur. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ <وَغَيَّرَ> Ha Kim dünyaya gələr kafir olarsa, Allah Teala'ya vermiş olduğu sözü deyişmiş olar. O verdiyi sözü deyişən, təbdil eyleyən, təğhir eyleyən nədir? O kafir olar. Təbdir və təğhir sözləri indi biz deyişmiş deyirik, isə nə Başqa-başqa mənalı şeylərdir. Təbdil bir şeyi başqa şeylə əvəz eləməkdir. Biz, məsələn, mən telefonumu sənə verirəm, sən telefonumu mənə verirsək. Bu, təbdildir. Təqyir isə, mən əlimdəki telefonumu üzünə xət çəkirəm və yaxud düymələrini dəyişirəm, başqa düymə qoğuram. Telefon həmən telefondur, amma Nəyini, əlamətlərini, vəsiflərini dəyişirəm ha, Bəs indi burada məsələ nə dəzlər? Allah-ı Allah niyə deyir? imam niyə deyir ki, təbdil və təqhir eləyərlər Təbdil eləyən odur ki, haqq tövhid dinini inkar eləyir Ateist olur, müşrik olur, və s. və s. və s. mülhid olur, təqhir kimdir? Yahudi və nəsranilər məsələ Onlar Allahın haqq dinini təqhir elədilər وَمَنْ اَمَنَهُ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَدَابَمَ عَلَى ذَٰلِكَ الْاِيمَانِ Kim ki, təsdiq eləyər bu dünyada, o, o dünyada, yəni Allahın onları yaradıb, o misak aldığı vaxtı, onu təsdiq eləyər, onu dəyişməz, onu təbdil eləməz, onu təqyir eləməzsə, nə olur? ثَبَتَ عَلَيْهِ وَدَابَمَا O sözləşmə üzərində sabit qalmış olur və onun üzərində davam eləmiş olur. O da Allahın nəzərində, Allahın indində olan imandır, əzizlər. Burada indi biraz az dayanıb sizin üçün bir əlavə məlumat vermək istəyirəm. Görürsün, burada imam heç bir ayədən, hədisdən dəlil gətirmir. Niyə? Çünki Quran-ı kərimdə Allah-u Teala-nın açıq-aşkar ayəsi var. Allah subhanahu wa ta ta'ala xitab edir. Ələstu birabbikum, qalü belə, mən sizin Rəbbinizəm, rəbbiniz deyiləm mi? Dedilər, bəli ya rəbb, sən bizim rəbbimizsən. Bu əhdləşmədir. Və əgər bir balaca düşünsək, bu əhdləşmənin və həyatımızın, dünyamızın bütün dönüft dolanan hikməti, sirləri bu əhdləşmiyə gəlir əzizlər. Necə ki, zahilədir. Əhtiləşməsində sadiq qalan o dünyadakı kimi, o əhtiləşmə anındakı kimi iman sahibidir. Əhtiləşməsində xilaf çıxan, onu təbdil və təğir eləyən kafirdir. Sözünü əməl eləməyən, sözünü inkar eləyəndir. Kafir sözünün də o şəxslərə ət olunması, aid olunmasının hikməti buradandır. Kafir Bir şeyi üstünü ört bastır eləməkdir, örtməyə dərlər. Sanki bir insan, bir insanla sözləşir, deyir ki, gedək, söz misalı, məktəbə, universitetə qəbul olmağa sənlə mən gedək, bir iqtə, mən orada şahidi eləyəcəyim ki, sən yaxşı oxuyan tələbəsən. Niyə? Çünki, söz misalı, misal çəkirəm sadəcə mənanı başa düşmək üçün, məktəb direktorudur. Tanınan məşğul bir məktəb direktordur, tələbəni götürüb gətirir universitetə ki, bu, yaxşı oxuyan uşaqdır. Gəlir bura, bura gələndən sonra məktəb direktoru sözünü dəyişir. Sözünü dəyişir, həqiqətən də tələbə oxuyandı. Sözünü dəyişir və nə deyir? Deyir ki, oxuyan şey deyil. Haqqı neyin edəzlər? Ört bastır elədi. Bunu biz il arasında belə demirik mi? Haqqı ört bastır elədi. Həqiqəti gizlətdi. Küfür həqiqəti cizlətməkdir. Niyə? Axı ah, hamımız, yaradılmış insanların hamısı Allah ilə misaq günündə, qalu bələ günündə, bəli dediyimiz gündə Allahı Rəbb olaraq təsdiq elədik. Bu dünyaya gəlib Allahı Rəbb olaraq inkar eləmək, haqqı cizlətmək demək olur. Bax, buna görə də ona kafir deyilir. Namazın vaxtı, nam əzan neçə dədir, namazın... 10 dəqiqə varmı? Mən xəbərdar eləyək vaxtında dərsimi saxlayaq. <gülüyor> və ləm yücbir əhədən min xəlqihi aləl kufr. Allah subxana va teala yaraddıqlarından heç kəsi küfrə məcbur eləməmişdir. Burada artıq mələklər, buradan müstəsna olur əzlər, xəlqi dediğimiz zaman cinlər və insanlar başa düşülür. Birinci yaradılışda mələklər də var. Amma mələhlər sadece iman haqqındadırlar. Xəlq dediyimiz zaman artı burada cinləri və insanları başa çürük. Allah cinləri və insanları çüfr etməyə nə? Heç zaman məcbur etməz. Vələ aləl imən. Həmçünün heç zaman iman etməyə də məcbur etməz. Vələ xələqəhum müminən vələ kəfirən. Vələkinnə xələqəhum əşxasa... Allah heç kəsi mümin olaraq yaratmır, heç kəsi də kafir olaraq yaratmır. Heç kəsi iman eləməyə məcbur eləmir, heç kəsi də küfr eləməyə məcbur eləmir. Allah onları, insanları və cinləri şəxslər, yəni fərqlər, biz şəxsiyyət deyir ya, yəni avıl sahibi, düşüncə sahibi olaraq yaradır. Ona görədir ki, o yani, gökəmli şəxsiyyətdir. Yəni, ağlı, düşüncesi, mühakime qabiliyyəti yerində insandır. Allah insanı və cini belə yaradar. Hiç şəsi nə imana, nə küfürə, nədir? Məcbur eləməz. Vəl-iymən vəl-kufru fi'lul-ibəd İman və küfür qulların əməlidir. İman və küfür küfür qulların əməlidir. وَيَعْنَمُ اللّٰهُ تَعَالَى مَنْ يَكْفُرْ ف۪ي حَالِهِ كُفْرِهِ كَافِرًا Allah, kufr edəni, kâfir halında kâfir olarak bilir. فَاِذَا آمَنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا ف۪ي حَالِ ا۪يمَانِهِ İlə ki, kufürden sonra o iman ediyerse, o zamanda Allah onu mümin olaraq, imanla mümin olaraq, imanla mümin halini neydi? bilir. Və əhəbbəhu, və Allah onu sevir. En min ghəyri ən yətəqər yərə ilmuhu və sıfətuhu və cəmi'u afəlul ibət min hərəkatin və sükun kəkəsbuhum aləl-həqiqə. Allah-ı onu sevir, amma Allahın ilminde və ve vəsfində Dəyişiriklik olmaz. Allah kafiri kafir olaraq bilir, ona büzuq zəyir, mümini də mümin olaraq bilir, onu da sevir. Amma kafirin sonradan mümin olması Allahın elmində və sifətində bir dəyişiriklik meydana gətirməz və səbəb olmaz. وجميع افعال العباد من حركه وسكون كسبهم <gülüyor> kimi, yani, hərəketsiz kimi, kimi, hamısı, manada, bunlar, hərəkət və sükunət kimi yəni kimi hərəkətsizlik kimi əməllərinin hamısı qulların feilidir həqiqi məna da feildir məcazi mənada yox həqiqi mənada bunlar hərəkətdə sükunətdə Qulun, həqiqi mənada feylidir. Vallahu Allahü tealə xalikuhumə, yaradanı Allah'tır. Feyl kulundur, yaradan Allah'tır. Bunu izah eləməyə çalışın bu misalın. Ruzi körpənindir. Yedirdən kimdir? Anası. Ruzi körpənindir, yedirden anasıdır. Ay, dersimiz kapalıdır ay. Kapalıdır. Yani bu kenar şahsların oturmasına e, rizamız yoktur. Çünkü davamlı olarak her gün gelir ona göre. Yedirden anasıdır. Yedirden anasıdır. Bəli, yedirden anasıdır. İni bakın azləri. Ruzi kimindir? Uşağın. Əməl kimindir? İnsanın. Yaradan kimindir? Allah. Uşaq anası yedirtməsə, körpə çağa, üç aylıq, beş aylıq çağa, anası gəlib onu əmizdirməsə, uşaq gedib özəmə bilərmi? Əbədən. Sadəcə bunu başa düşmək üçün deyirəm, ha, Allahın məsələ daha alidir. Və lilləhi məsələl ələ. Sadəcə başa düşmək üçün deyirəm ki, Əməl qulundur, YARADAN ALLAHDIR LİMEŞİETİLLƏH TEĞALA VE İLMİHİ VE GADÂİHİ VE GADƏİHİ VE Allah Teala bunu isteyi, ilmi, gəderi ve gəzası ilə yaratır. Vəttaəət kulluha mə kənət vəcib eden biəmrillə teala Vəttaəət və məhəbbəti və rida-ihi və ilmi və məşiyyəti və qədəri təqdiri. Taətlərin, yəni yaxşı əməllərin, Allahın əmri olan, yəni bu edin dediyi əməllərin və Allahın rızasını qazanmaq üçün olan əməllərin hamısı taət adlanır. Taətin hamısı ma vacibətin vājibatan bi əmrillāh təalə, məhəbbəti və rida-ihi. Allah təalanın Sevməsi, rizası, ilmi, istəməsi, qəzalı qədəri ilədir. Allah istemeden, sevmeden, təqdir eləmədən qulun bir taat hərəkəti etməsi mümkün deyil. Wal <gülüyor> ma'asi kulluha bi ilmihi və qada'ihi və təqdirihi və məşiatih Və ləbi əmrihə. Allah Teala'nın sevgisi olmaz, rizası olmaz, məhəbbəti olmaz, əmri olmaz. Nəyə? Məsiyyətə. Bir insan, cünah, cünahlara, Allahın razı qalmadan hər şey, Allahın razı qalmadan hər şey məsiyyətdir. Ona da Allah elminden olar, Allah'ın elminden olar, yaratmasından olar, tekdir etmesinden olar ama rizasınla olmaz, sevcisinle olmaz ve emrinden olmaz. İsteyinle dolar. Yok, Allah istemese yaradabilmek, eleyebilmek. Allah isteyir ama razı değil. İstemek başka şey dediği için. İstemek sadece mücerrede dolarak nedir? Olsun. Allah istəməzse biz hiç nəyə bilməliyik. Nə ilə nə bilə. Amma istəse demədi, narazıdır. Rizası yoktur. Mehəbbəti yoktur. Ve üçüncüsü de emri yoktur. He, bu da emri yoktur. Bak azizlər, bu, bu, burada da saxlayak. Çünki ilə mövzumuzu bitirdik. İnşallah e, biraz da izahat verim. Ona kimi də hər halda əzan oxunacaq. Demək ki, əzlər, Allah Taalanın əməllər haqqında, salih əməllər haqqında nədir? Əmri vardır, istəyi vardır, məhəbbəti vardır, rızası vardır, təqdiri vardır, qəzası vardır. Allah İstəmədən, Allah razı olmadan, Allahın elmindən xaric, Allahın əmri olmadan bir insan itaət eləyə bilməz. Hə, indi deyəcəksiniz ki, bu əmri biz necə başa düşək? Əmri biz belə başa düşəcəyik. Allah taalanın rizasını qazandıran hər şey haqqında olan əmri. Bu, şəriyyətdəki hökmlərdən deyil. Çünki şəriyyətdə, məsələn, sünnət əməllər vardı ki, Allahın əmridir demirik. Elə də, elə deyirik. Amma bunda Allah'ın rızası var. Məsələn, fərz olmayan şeylərin hamısına deyirik ki, Allahın rızası var, amma əmri deyil. Bu, fıqhı mənada, şəri mənadadır. Amma əqayit mənasında hər şey Allahın əmridir. Dəstəmazı almaqda, dəstəmaz alakən ağzımızı uyumaqda, dəstəmaz alakən qibliyə çevrilməkdə, bacardığımız qədər incə. Hətta ən adi ayaqqabımızı giyinərkən birinci sağ ayaqdan başlamaq kimi ədəb məsələləri də Allahın əmrindəndir. Əqidə mənasında, Allaha itaət mənasında. Yəni, ümumi bir itaət düşünürük, ümumi bir taət düşünürük və bu taət Allahın əmri ilədir. Necə ki, ümumi bir məsiyyət düşünürük, xasrı ki, Allah müəyyən məsiyyətləri heç günah saymaz. Elə dili Ona görə cəzalandırmazlar. Amma, amma kiçik günah kimi və yaxud məkruhat kimi məqsiyyət sırasındadır. Ona görə də məqsiyyətdə bir, bir, bir, bir vahid başa çürük. Buna da Allahın nəyi var? Qadağını var. Etməyin. Qaydırıq söhbətimizin əvvəlindəki şəkilinə. Yaxşı, pis. Dedi ki, imanın mənası bu, elədir mü? İman eləməyin, əqdə sahibi olması mənası budur. Yaxşı nədir? Pis nədir? Allahın yaxşı olan hər şey haqqında elmi var, təqdiri var, qəzası var, əmri var, sevcisi var, məşiyyəti var, istəməsi var və yaradır bunu. Amma Allahın pis olan hər şey haqqında elmi var, məşiyyəti var, qəzası var, təqdiri var, A məhəbbəti yoxdur, qəzəbi var. Rizası yoxdur, qəzəbi var, narazlısı var və əmri yoxdur, qadağanı var. Bunun da yanında nəticədə nə deyirik? Yaradır. Allah bunları yaradır. İnşallah burada dərsimizi saxlayaq, qalan yerdən, inşallah Allah sağa saxlayarsa, davam eləyərik. Subhanallahi rabbika rabbil izzati ma yasfun və salamun alal mursalin